Kapittel 11. Og Jehova talte videre til Moses og Aaron i det han sa til dem. Tal til Israel, sønner og si. Dette er de levende skapninger som dere kan spise av alle de dyr som er på jorden. Hver skapning blant dyrene som har delt hov og har full kløft i hovene og tygger drøv, den kan dere spise. Bare disse skal dere ikke spise av dem som tygger drøv og dem som har delt hov. Kamelen for den tygger drøv, men har ikke delt hov. Den er uren for dere. Og klippegrevlingen, for den tygger drøv, men har ikke delt hov. Den er uren for dere. Og haren, for den tygger drøv, men den har ikke delt hov. Den er uren for dere. Og grisen, for den har delt hov og har full kløft i hoven, men den tygger ikke drøv. Den er uren for dere. Dere skal ikke spise noe av deres kjøtt, og dere skal ikke røre ved deres støde kropper. De er urene for dere. Dette er hva dere kan spise av alt det som er i vannene. Alt i vannene, i havene og i elvene, som har finner og skjell, det kan dere spise. Og alt i havene og i elvene som ikke har finner og skjell, av hver av de vrimlende skapninger i vannene, og av hver levende skjell som er i vannene, det er noe motbydlig for dere. Ja, de skal være noe motbydlig for dere. Dere skal ikke spise noe av deres kjøtt, og dere skal føle vemmelse for deres døde kropper. Alt i vannene som ikke har finner og skjell, er noe motbydlig for dere. Og disse skal dere føle vemmelse for blant de flygende skapninger. De skal ikke spises. De er noe motbydlig. Ørnen og fiskeørnen og kuttegribben, og den røde glenten og svartglenten etter den slag, og værraven etter den slag, og strutsen og uglen og måken og falken etter den slag, og den lille uglen og skarven og hornuglen, og svanen og pelikanen og gribben og storken, hegren etter den slag og herfuglen og flaggermusen. Hver av de vingete vrimlende skapninger som går på alle fire er noe motbydlig for dere. Det er bare disse dere kan spise av alle de vingete vrimlende skapninger som går på alle fire. De som har springben ovenfor føttene til å hoppe på jorden med. Disse er de dere kan spisa av dem. Vandregresshoppen etter den slag, og den spiselige gresshoppen etter den slag, og sirissen etter den slag, og hagav gresshoppen etter den slag. Og enhver annen av de vingete vrimlende skapninger som har fire ben, er noe motbydelig for dere. Ved disse ville dere derfor gjøre dere urene. En vær som rører ved deres støde kropper, skal være uren til om kvelden. Og enhver som bærer bort noen av deres døde kropper, skal vaske sine klær, og han skal være uren til om kvelden. Når det gjelder et hvert dyr som har delt hov, men ikke har full kløft og ikke tygger drøv, så er de urene for dere. En vær som rører ved dem, blir uren. Når det gjelder alle skapninger som går på poter, av alle levende skapninger som går på alle fire, så er de urene for dere. En vær som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om kvelden. Og den som bærer bort deres døde kropper, skal vaske sine klær, han skal være uren til om kvelden. De er urene for dere. Og disse er de som er urene for dere de vrimlende skapninger som det vrimler av på jorden. Blindmusen, og springmusen, og øglen etter den slag, og halvfingergekkoen, og den store øglen, og salamandren, og sandøglen, og kameleonen. Disse er urene for bland blant alle de vrimlende skapninger. En vær som rører ved dem når de er døde, skal være uren til om kvelden. Og vad som helst som noen av dem faller på når de er døde, blir urent, enten det er et trekar eller et klesplagg eller et skinn eller sekkeleiret. Et hvert kar som har blitt brukt til noe skal legges i vann, og det skal være urent til om kvelden og deretter være rent. Når det gjelder et hvert leirekar som noen av dem faller i, så blir alt som er i det urent, og dere skal slå det i stykker. All slags mat som kan spises og som vann fra det måtte komme på, blir uren, og enhver drikk som kan drikkes i et hvert slikt kar blir uren og alt det som noen av dere støde kropper måtte falle på, blir urent. Enten det er ovn eller krukkestativ, skal det slås i stykker. De er urene, og de skal være urene for dere. Bare en kilde og en sisterne med oppdemt vann får bli rene, men en vær som rører ved dere støde kropper blir uren. Og faller noen av dere støde kropper på noe plantefrø som skal sås, er det rent. Men dersom vann blir helt på frø, og noen av dere støde kropper har falt på det, da er det urent for dere. Hvis nå et dyr som er til føde for dere dør, så skal den som rører ved et støde kropp være urent til om kvelden. Og den som spiser noe av et støde kropp skal vaske sine klær, og han skal være urent til om kvelden. Og den som bærer bort ett støde kropp skal vaske sine klær, og han skal være urent til om kvelden. Og hver av de vrimlende skapninger som du vrimler av på jorden er noe motbydelig. De skal ikke spises.» Når det gjelder en hver skapning som kryper på buken, og en hver skapning som går på alle fire, eller på et vilket som helst stort antal føtter, av alle de vrimlende skapninger som det vrimler av på jorden, så skal dere ikke spise dem, for de er noen motbydelige. Gjør ikke deres sjeler motbydelige ved noen som helst av de vrimlende skapninger som det vrimler av, og dere skal ikke gjøre dere urene ved dem, og vittelig bli urene ved dem. For jeg er Jehova deres Gud, og dere skal hellige dere, og dere skal vise dere å være hellige, for jeg er hellig. Derfor skal dere ikke gjøre dere sjeler urene ved noen som helst av de vrimlende skapninger som beveger seg på jorden. For jeg er Jehova, som fører dere opp fra Egypts land for å vise meg å være Gud for dere. Og dere skal vise dere å være hellige, for jeg er hellig. Dette er loven om dyrene og de flygende skapningene og hver levende sjel som beveger seg omkring i vannene og om hver skjel av de skapninger som det vrimler av på jorden, for å lage et skille mellom det urene og det rene, og mellom den levende skapning som kan spises, og den levende skapning som ikke kan spises.